Leszkai András, Lány kanéni. Egy vasárnap délelőtt rossz kedvűen csellengtem ki a kapunk elé. Kökörcsén barátomhoz nem mehettem, mert összekaptam vele valamin, Elhagyatottnak éreztem magam. Pedig az idő jó kedvrederítő derítő volt, már ősz volt ugyan, de a szürke esős hét után ismét napfény tündökölt az ázott bokrok milliárd víz Jó kedvű volt az a hét nyolc kis törpe is, akit kutykorutyék felől közeledtek. A csapat hangadója, ham, kivételesen, igen barátságosan oda is kiáltott nekem. Gyere velünk, moha! Csatangolunk egy kicsit. Jól esett magányosságomban a hívás. Csatlakoztam hozzájuk. Ugyanekkor azonban kis gomba súgott valamit hamnak. Ham viszont hangosan felelt rá. Dehogy ront el... Tudő, jó cimbora is lenni. Könnyű volt tehát kitalálnom, hogy ilyes félét súgott kis gomba, moha minden stiklit erront. Eközben kutykorúgy már mellém lépett, beszélni kezdett, de félfüllel még hallottam, hogy neve nincs, odaszól nekem. Mi nem ijedünk meg egy kis tréfától? Amikor elhagytuk a falu végi játszó Bérci-berci egyszerre csak megállt. Megcsináljuk a múltkorit? És a fűre mutatott az ösvény közelében. Csak figyelmesebb vizsgálgatás után vettem észre, hogy tócsa csillog a magas fű alatt. Mindnyájan felnevettek, a tócsa mellé lépdeltek, és felbámultak a magasba. Öreg, elszáradt jegenye állt a tócsa közelében, arra bámultak föl. Közben meg odapislogtak a játszótéren futkosó kistörpékre. Várták, hogy észrevegye valamelyikük a bámulást. Szintén felfelé vizsgálódva oda jöjjön, és beletocsanjon a vízbe. Ők meg nevethessenek rajta egy nagyot. – Mi ez a tócsa? – mondtam félhangosan kutykorúgynak. De Bérci Berci erre is gúnyosan odaszólt nekem, ez nagyon jó, Tócsa, nem vagyunk érzelgősek. Nem válaszoltam, reménykedtem, hát ha nem veszik észre a játszó térjek a fölfelé bámulást, és társaim elunják a várást. Ekkor azonban toboz kipuffanó nevetéssel fölkiáltott. Lányka, néni nagy nagyszerű, fölfelé nézni. Most már nagyon kellemetlenül éreztem magam, mert féltem tőle, hogy még az öreg lányka néni védelmében sem lesz erőm szembeszállni velük, hiszen kiközösítenének maguk közül. Nehezítette a szembeállást, hogy lányka nénivel amúgy is szokás volt réfát űzni. Lányka néni mindenkinek, akivel csak találkozott, többször is elmondta ugyanazt a történetet, miként szaladgált ő a réten a virágok között, amikor még lányka volt és hogyan botlott meg egy kőben, és ült le utána gödörbe, fehér meg kék virágok közé. A kis törpék meg, minthogy lányka néni, sohasem haragudott, meg érte. Tréfálkozó hangon csúfolódtak vele. Ekkoriban már ritkán hagyta el a portáját, nehezére esett a járás, Reménykedtem hát benne, ha észreveszi is a fölbámuló csoportot, nem tér le az ösvényről. De egyszerre csak, amikor lányka nénit már távolabb reméltem, ham halkan ezt mondta. Mi nem szólunk. Ekkor lányka néni, kezét a szeme fölé tartva és szintén fölfelé vizsgálódva, a sorfalunk elé lépegetett. Ha kis törpe jött. Kiáltozni is szoktak a beugratók. Ott, ott az ágon, ott mászik. Amit tehát ham mondott, mi nem szólunk, azt a maga mentésének, a lelki furdalás jelének tekintettem, és mozdult is tüstént a karom, hogy megállítsam lánykanénit a tócs előtt, de hirtelen belém nyilalt a gondolat, hát ha utasításul mondta ezt, ham, nehogy valaki figyelmeztesse lányka nénit a tócsára. Mi alatt a bizonytalanságtól gyötrődtem, Csobbant a tócsa. Lányka néni, Még most is szégyennyilalt belém, Bokáig benne állt a vízben. Nem a csend volt a legrémületesebb, Amely ezt a csobbanást a szokásos a helyet követte, Még csak nem is az, hogy tócsába csaltuk, Sokkal inkább az, Hogy észre sem vette, vízben áll. Amikor ugyanis semmi látnivalót sem volt képes felfedezni a jegenyén, lassan szembefordult velünk, és kérdő tekintettel ránk mosolygott. És csupán ekkor tekintetünk irányából, vagy harisnyája nedvességéből vette észre, hogy tócsában áll. Lenézett a vízre, és alig, hanem ekkor értette meg, mi célból bámultuk a fát. Már nem is tekintett ránk többé, kicsoszogott a vízből, és ment a falu felé. Olyan megdöbbentő volt szótlan távozása, hogy napraforgó utána is lódult. Lányka néni arcába tekintett, aztán visszaszaladt hozzánk, és ezt mondta, Sír! Másnap hajnalban édesanyám felébresztett: Kisfiam, azért ébresztettelek föl, mert biztosan rosszat álmodtál, jajgattál. Most már alhatsz is tovább. Gyötrődtem én ébren is, napközben is, hetek, hónapok múlva is. Ha eszembe jutott az a csobbanás, a szívemben nyilalt a fájó szégyenkezés. Március elején egy délután felugrottam a leckém mellől, és elfutottam lányka nénihez. Lányka néni, kérem, én én bevallok most valamit. Én is ott voltam azok között, akik az ősszel belecsalták lányka nénit a tócsába. Tessék szíves lenni, megbocsátani nekem. Lányka néni ekkor már nem tudott járni. Karosszékben ült, az alacsony ablakocskája mellett... Honnan nézett rám, csodálkozva és mosolyogva, engem nem csalt tócsába soha senki, rosszul emlékszel mohácska, az más valaki volt. Ekkor már hallottam róla, hogy az öregek elfelejtik a közelmúlt eseményeit. Megkönnyebbültem, hogy nem kell többé szégyenkeznem, és jókedvűen hallgattam a sokat hallott történetet. Tudod, mohácska, amikor még egészen kicsi lányka voltam, kivitt egyszer az édesapám a rétre. Fehér cipő, fehér harisnya volt rajtam, meg világos kék ruha, és a rét is tele volt fehér, meg kék virággal. Nagyon örültem, hogy minden olyan szép és Folytonosan szaladgáltam, egyszerre csak megbotottam egy gödörben, és elestem. Édesapám nagyon megélt jaj, pici lánykám, nem ütötted meg magad. A gödör is, amelyben megbotlottam tele volt fehér meg kék virággal. Én ültem a virágok között, és ezt feleltem édesapámnak, nem ütöttem meg magam, mert én is fehér megkék vagyok. Édesapám nagyot nevetett ezen, de olyan jó ízűen és olyan sokáig nevetett, hogy még le is ült nevetni egy sziklára. Én meg olyan boldog voltam, olyan nagyon boldog voltam, hogy ennyire tetszik a mondásom az én drága, jó édesapámnak. Hallgatott egy kicsit, aztán elrévedezve folytatta. Ezért az egyért nagyon fáj, hogy mostanában olyan nehezemre esik a járás, mert nagyon szeretném megkeresni azt a helyet, a sziklát, amelyre édesapám leült, a gödröt, amelyben annyi virág volt, álltott egy szép kis fácska is. Egy gyönyörű májusi napon már korán délután elmentem lányka néniért, és rétről rétre gördítve egy kölcsön kapott tolókocsit kerestük a helyet, amelyet látni vágyott. A kora délutánból azonban késő délután lett, lányka néni reménykedéséből pedig elszomorodás. Egyszerre csak megálltam, nem ez a szikla volt az? Lányka néni szomorkásan vizsgálta, az alakja olyan lapos is, de az magasabb volt. Felkaptam a fejem. De lányka néni, hetven év telt el, süppednek a sziklák, mossa alóluk a földet az eső, a hó. Megörült. Az igaz. Aztán elszomorodott. De hát a fácska, a fácska... Hirtelen izgalom lett rajtam. Milyen fa volt az? Olyan szép kis jegenye. Talán tapintatlanul is gyorsan fordítottam a kocsit. Itt a jegenye? Tessék! Öreg, elszáradt jegenyére bámult fel lányka néni, és ezt dödögte. Lehet, lehet, hogy ez volt hetven év. Azzal lenézett a gyegenye tövébe, és sírni kezdett örömébe. Ott volt a kislánykori gödör is, fehér és kék virággal tele. A kezem után nyúlt és simogatta. Köszönöm, mohácska, köszönöm. Kétszer volt, amit nagyon boldog, akkor és most, hogy megint láthatom, és ezt neked köszönhetem. Én meg rémülten eszméltem rá, hogy ez az a gödör, amelyben ősszel bokáig vízben állt és sírt. Miután aznap este kiléptem a kertje kapuján, megálltam a sötétben és elgondolkoztam, miért fáj még mindig az a csobbanás. Hiszen nem emlékszik rá. Bocsánatot is kértem érte. Ma este boldog is volt ugyanott. Hát miért fáj nekem még mindig? Mikor múlik el? A tavasz elmúlt melegével, játékaival a nyár is, megint napokig esett az őszi szürke eső, és egy vasárnap reggelre ismét kisütött éles, fehér fénnyel a nap. Ugribugri az öcskösöm tanácstalanul áldogált az utcán kertünk kapuja előtt. Barátját, fújóskát aznap bevitték a szülei vácra. Én a kerítés közelében naspolyafánk termését nézegettem, és egyszerre csak hallom, hogy társam körte-törpe ezt ke az utcán. Gyere velünk, ugri-bugri, hiszen te már félig meddig nagyfiúnak számítasz, csatangolunk egy kicsit. Még a hangján is hallatszott az öcskösnek, mennyire megtisztelőnek érzi a hívást. Jó, megyek nagyon szívesen, köszönöm. Elmosolyodtam, és utána kukucskáltam. A csoportban, amelyhez csatlakozott, mindenki idősebb volt nála. Ekkor beszaladt értem kökörcsim barátom, és ő is mosolygott. Milyen büszke rá az öcsét, hogy körte törpéjék magukkal hívták. Azzal megindultunk mi is a játszó rét felé, és néztük közben az öcsköst, amint vagy húsz méterrel előttünk, kifeszített melkossal, peckesen lépdelt, körtetörpe és futri bucska között. Mire azonban megérkeztünk a játszórétre, az ő csoportjuk már nem volt ott. Távolabb, az öreg elfáradt jegenye mellett álltak, de nem fölfelé bámultak, mint még velem együtt az előző őszön, hanem minnyáján ugri-bugrira. Kíváncsi voltam rá, mi történik ott. Beszaladtam az erdőbe, és a szélső bokrok mögött a közelükbe lopakodtam. Minnyáján dühösen néztek az öcskösre, ő viszont jókedvűen kiáltotta. Kis törpét sem engedek belecsalni, megfázhat, rosszul is eshet neki, mást játszunk. hegyke komolyan elébe állt. Hogy mersz szembeszállni velünk, te vakarcs? Légy büszke rá, hogy befogadtunk magunk közé. Az öcskös nevetett. Én büszke is voltam, de ha ilyesmit csináltok, akkor már nincs miért büszkének lennem rá. hegyke annyira közel lépett hozzá, hogy összeért a melkasuk. Hordel magad, és ne merj szólni senkinek. Ugri Bugri hátrált egy lépést a tócsa felé, de nevetett. Nem hordom, itt maradok, és mindenkit figyelmeztetek, aki erre jön. Egykepötyke fenyegetően utána lépett. Téged lökünk belsőnek! Be Az öcskös most már nem hátrálhatott, de nevetett. Hát aztán, mi ez a tócsa? Sár! Ezt könnyedén lemoshatom. De ha tűröm, amit csinálni akartok, azt nem tudom lemosni soha! Csobbant a tócsa. Hegykepötyke csak annyit akart, hogy a bocskorával tottsannyom bele az öcskös, de erős volt a lökés. Ugribugri el is esett a vízben. Abban a pillanatban már ott is voltam mellette, segítettem neki talpra állni, és azt kiáltottam. Fuss haza, én itt maradok és vigyázok rájuk! Az öcskös elszáguldott, törben meg gúnyosan kérdezte tőle, miránk -e vigyázol? Talán inkább a játszó rétiekre, hiszen őket véded mi tőlünk, nem de? Leültem lánykanéni édesapjának a sziklájára, és elgondolkozva azt feleltem: őket, tőletek, titeket meg magatoktól. A néni. Leszka meséjéből szabógyula olvasott fel. A műsort Varga Károly a Taréva és Sáros Pataki készítette.